Прагнеш ясний Одісею солодкого ти повороту вчинить нелегким тобі його бог не забув бо як видно гнівний землі потрясатель що ти осліпив йому сина любого й досі у серці злобою до тебе палає все ж хоч багато ще лиха зазнавши «Додому вернетесь!» Тільки б своє та й супутників Серце здолав гамувати, Як на доладнім судні З темно-синюї хлані умкнувши, Перед усім ви на острів Трінакію всі припливете. Знайдете ви там на паші корів І тучних овечок гелія Бога Ясного, який усе бачить, все чує. Як не торкнетеся їх, на думці повернення мавши, то хоч зазнаєте лиха і багато, вітак увернетесь. А як торкнетесь, загибель віщую я вам кораблеві і товаришам твоїм. Сам же ти, правда, врятуєшся смерті, хоч на чужім кораблі Хоч не скоро повернешся з лихом, товаришів загубивши, А дома нещастя застанеш. Буйних мужів, що усі пожитки твої проїдають, Сватають вірну дружину твою, Їй дарунки підносять. Ти ж, повернувшись додому, Помстися на них за насильство, А як в оселі своїй, Женихів повбиваєш з ухвалих, Підступом ти чи в змаганні Відкритому гострою міддю Знову, доладне узявши весло, Йди по світу блукати, Поки людей не зустрінеш Таких, що ні моря не знають, Ні споживаючи їжу Приправити й сіллю не вміють. Ні кораблів ще ніколи не бачили пурпурощоких, Ані тих весел доладних, Що крила судну заміняють. Певну тобі я ознаку вкажу, Що тебе не обманить, Як подорожній тебе на путі перестрінувши скаже, Що на ясному рамені ти віяльну носиш лопату. Можеш у землю тоді Доладне весло устромити І жертви священної дар Принести Посейдону владиці, Вепр, що свині пліднить, Барана, а до того й бика ще, Та й повертайся додому І священні склади гекатомби В жертву безсмертним богам, Що простором небес володіють, Всім по черзі. І не у хвилі морський тебе смерть після того Легко спіткає. Спокійно її ти появу зустрінеш В старості світлій своїй, Навколо оточений мирним Щастям народу твого. Що сказав я, все правда нехибна. Так говорив він, а я у відповідь мовив до нього, долю тіресію цю мені вічні богови зіткали. Ти ж і про інше мені розкажи і повідай одверто. Бачу я перед собою померлої матері душу, мовчки вона біля крові. Сидить і не сміє на сина глянути навіть, або ще й розмову із ним розпочати. Як це, владарю, зробити, щоб сина вона упізнала? Так говорив я, а він у відповідь мовив до мене, легко на це відповім, ти ж у серце вклади моє слово. Той із мерців, що з життям розпрощались, Кого ти допустиш близько до крові, Усю розповість тобі правду нехибну, А заборониш кому, Той повернеться в пітьму безмовно. Так промовляла душа владики Тіресія І знову в дім до Аїда вернулась. Божисте віщання, скінчивши. Я ж залишився на місці і ждав, поки мати підійде і чорної крові нап'ється.